Стояла незвичайна після щойно відшумілого бою тиша. Йому було добре лежати тут, якби якийсь важкий тягар не здавлював груди та не голову в голові. Він поворухнувся і зрозумів, що придушений цілою купою мертвих тіл. Заніміли ноги, отерпла ліва рука, і тільки права, що все ще стискувала меча, Лежала вільно на заюшеній кров'ю землі. Він підняв її, намацав зверху чийсь цубкий рукав і з силою потягнув донизу. Додолу звалився молодий чорночубий гун. І дихати зразу стало легше. З горла вирвався хрипкий стогін. І тут на нього впала тінь. Він скосив очі і побачив двох гунів старшого, низенького кривоного товстуна і високого худорлявого отрока, що зупинились над ним. Їхню увагу привернув стогін, і вони з цікавістю тепер роздивлялися русявочубого велетня полянина. Молодший гун висмикнув з піхов шаблю. І заніс над Києвою головою, цілячись свістрям прямо в обличчя. Але товстун застережливо щось вигукнув, і той опустив руку. Удвох вони швидко розтягли вбитих і товстун, штовхнувши Кия ногою вбік, знаком наказав підніматися. Кий поволі, з натугою, бо усе тіло його задерев'яніло, підвівся і відчув, як шумить у голові, а ноги, мов, диби, нетвердо стоять на землі. Видно давався в знаки міцний удар по тім'ю. Товстуно оглянув бранця з усіх боків, і, пересвідчившись, що він не поранений, витягнув з кишені мотузку і скрутив руки за спиною. «Іди!» Його привели до чималого гурту бранців і прив'язали до сукуватої ворини, прилаштований, мов, конов'язь між двома яворами. Так припинають коней. З цією тільки різницею, що бранців припнули значно міцніше, та ще й поставили двох вартових. Кий зіперся на ворину, замислився. Отже, як він і передбачав, поляни зазнали нищівної поразки. Хай не все плем'я підкорено, не весь полянський полк загинув, та що з того? Сила Полянська зазнала значних втрат. І тим родам, що зберуться біля Кам'яного острова, буде нелегко тепер протистояти гуннам. Та й чи зуміють вони взагалі протистояти? Чи не розтрощать ті гунни в перші хвилини бою, як радогастову дружину? Чи не розітнуть своїм клином полянські лави, як це вони зробили щойно тут? Після цього бою стало ясно, що поляни, б'ючись у пішому строю, не зуміють зупинити могутній удар гунської кінноти, яка, розігнавшись, набирає такої швидкості й сили, що змітає все на своєму шляху. Проти кінноти теж потрібна кіннота. Проти гунського клина треба виставити свій клин, або таку міцну заслону, об яку гунський клин розплющиться, як квістря списа об крем'яну скелю. Та як це зробити? Думки роєм кружляли в голові, що ще боліла від удару чи то булавою, чи кінським копитом, але нічого путнього придумати кий не міг. Його увагу привернув загін гуннів, що не поспішаючи об'їздив поле бою. Попереду на білому коні скакав вершник в багатому одязі. Зброя його яхтіла золотом, сідло сріблом, а шапка самоцвітами. «Каган! Каган!» – заукали вартові гунни і зігнулися в поклоні. А загін наближався. Бранці, хто сидів, посхоплювалися, пильно вдивляючись у людину, від якої залежало їхнє життя. Настала тиша.